per sandalla ku errekochan en gaude iker realizaldarekin egunon egunon Bola, gaurkoan e, somarra dugu baik bai ekonomikoa sustatzeko eta bereziki enpresa berriak sortzeko topaketa bat antolatu e, duzu apirilaren 27 zazpian izango da eta gainera partaideza zabal e, batekin e, lenik eta behin aldizuzu fiska laborbildu zeinten topaketa honen helburua ba helburua helburu nagusia da berregunean, berlekuan elkartzea proiektu eramaileak, Mugaz Bialdetako proiektu eramaileak, eta Mugaz Bialdetako eragile ezberdinak, ba, Proiektu bat duzularik laguntzen alzaituztenak proiektu horren e, garatzen, plantan emaiten, lehen momentu batean, jakitea ba, sortu nahi duzun aktivitatearen arabera, zein den estatus egokiena eta ea egokiagoa den e, iparre Euskal Herrian plantatzea edo ego, ego Euskal Herrian. Sango dugu, endaieko errekotxeak, baiunako Euskal Herriko merkataritza kanbararekin, edo bitare biartean artean mugazka egiturarekin, elkarlanean egindako, Bono, topak eta batean dugula. E, beraz, zilaren hobaita zazpian, e, ba, intzuran endaian, izango da, industria gunean, zer noakko egitaroa antolatu ba, duzu? Ba, Egitaragoaren aldetik, Lenik esatea proiektu hau etortzen dela ba, sortzen ari garen edo sortu dugun sustengo ekonomiko eta sozaeko zentrotik, beraz horretan lenik lehenik puntuat eginen da bi aldetako ekonomiari buruz, horren ezagopena izaiteko, eta ber momentuan, Uh, baita ere soin direna estatusa, eh, enpresabate sortzen sortzeko uh, soin diren uh, estatuak, eh, uh, mora alde batetan eta mugaren bestaldean. Azken finean, Ipar Euskal Herrian plantatzeko ba, zein diren enpresa motak eta ego Euskal Herrian zointzuk, zointzuk diren. Eta bigarren momentu batean, aurkezpen horiek egineta, ba, etorriko diren amabostera gilek izan dute ba, kotsa e -ba, leku bat, nuna, e proiektu eramaileek posible iizanen duten harreman zuzen baten egiten lehen harremana edo edo ez, baina aukera harremanik uh, egin ez duten entzat lehen harremana egiteko. eta azken momentu edo azken denbora izanen da, ba pixkat eragile horiek ere ehien artean elkar elkar ezaguttze ba zetsu horretan esako dogo hau. Ilaren 27 zazpian egiren den topaketa hon, lenengo pauso bat izango da. Aipatu e, zuen bezala gaurko aurkezpenean, etorkizunean, bueno, pauso gehi joen batezpedu Bai, gure, uh, gure proiektuak gogoetatzen ditugunean uh, gogoetatzen ditugu noski endaia mailan, baina bereziki uh, txingudi, txingudi mailan beraz proiektu guztiek badute hori uh, atzean hau, lehen arriada ba, proiektu eramaileak uh, laguntzeko, baina gogoetatzen ari gira ere gune baten uh, izaitea eta gune hori noski guretzat uh, ez da endaian uh, kokatuko delakotz, endaia rei endaian bakarrik, endaiarrei bakarrik irekia izan den liku bat baizik eta txingudiko lagun guziai Bueno, esango dugu eta bukatzeko mintegi honetan, edo topaketa honetan parte gatzeko alde zaurretik izena eman behar dela eta bueno, honen inguruko xetasuna eta pentsatzen baitaren endaiako errekotxeko guagunien izango dituzue edotaz 0-2-2 bederatzi ogeita bi, eta mairu berrogeita mar telefonora deituz Iker realizalde, esker mila Ba, imen